פרק ג. והנחש היערום מכל חיית השדה, אשר עשה אדוני אלוהים, ויאמר אל האישה, אף כי אמר אלוהים, לא תאכלו מכל עץ הגן. ותאמר האישה אל הנחש, מפרי עץ הגן נוכל, ומפרי העץ אשר בתוך הגן, אמר אלוהים,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 כי טוב העץ למאכל, וכי תאווה הוא לעיניים, ונחמד העץ להשכיל. ותיקח מפריו, ותאכל. ותיתן גם לאישה עימה, ויאכל. ותפקחנה עיני שניהם, וידעו כי אירומים הם. ויתפרו עלי תאנה, ויעשו להם חגורות. וישמעו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 ובין זרעה, הוא ישופך ראש, ואתה תשופנו עכב. אל האישה אמר, הרבה הרבה עצבונך והרונך, בעצב תלדי בנים, ואל אישך תשוקתך, והוא ימשול בך. ולאדם אמר, כי שמעת לכל אשתך, ותאכל מן העץ.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 את דרך עץ החיים.